Зв'язок зв – це передача і прийом інформації. Процес зв'язку здійснюється за допомогою усного мовлення, письмово чи за допомогою умовних знаків та сигналів. Звичайно, люди спілкуються між собою безпосередньо, але інколи виникає необхідність повідомити якусь інформацію людині, яка недосяжна. Це здійснюється за допомогою засобів зв'язку. Знаки і сигнали Люди розробили оригінальні способи передавання повідомлення Можна перемовлятися між собою за допомогою сигналів та знаків У деяких племен північноамериканських індіанців поширені способи передачі інформації за допомогою берегових сигналів Африканські племена використовують для цієї мети бій барабанів Різні системи сигналів застосовують і зараз. На військових суднах сигнали передають за допомогою прапорців, Їх називають семафорами, а водій автотранспорту керується дорожніми знаками та сигналами світлофора. Поштовий зв'язок Одним з найперших, найдешевших та найнадійніших способів передачі повідомлень була поштова служба. Вперше поштові марки було введено в обіг у Великобританії в 1840 році. Наш час листи сортуються автоматично, а потім відправляються адресатові автотранспортом, залізницею чи літаками. Телеграми У 1877 році американський винахідник Семюел Морзе створив перший телеграф. Дуже простої конструкції, який використовував електричний струм для передачі повідомлень по проводах. Послання передавались кодом, який являв собою комбінацію із скрапок і тире. Він став відомий як азбука Морзе. Швидше, ніж будь-коли. З винайденням телеграфу, радіо і телевізійний зв'язок став простіший і у наш час можна легко відправити послання на інший кінець світу, і воно дійде за лічені секунди за допомогою систем, супутникового зв'язку чи комп'ютерної мережі. Завдяки всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет, комп'ютери всіх типів одержують доступ до інформаційних баз і можуть зв'язуватися безпосередньо один із одним. Телемости дозволяють людям розділеним Тисячами кілометрів побачити один одного і поспілкуватися. Ілюстрації. Пошта на перекладних. У 1860 році поштова служба на перекладних конях була найшвидшою системою доставки кореспонденції у США. Відстань в 3164 кілометри. Поштарі долали верхи менш як за 10 днів. А вершники, які доправляли пошту, їздили за будь-якої погоди, міняючи коней на поштових станціях, розташованих одна від одної за 16-20 км. Служба припинила своє існування у жовтні 1861 року. На той час почали широко використовувати телеграф і азбуку Морзе. Першу відому систему писемності винайшли шумери близько 3500 років до нашої ери. Починаючи з 15 століття, книгодрукування стало головним засобом передачі інформації в Європі. Телефон, винайдений у 1876 році, дозволяє спілкуватися на великій відстані. Супутникова антена приймає зображення і звук, надіслані з іншого кінця світу. Глухонімі спілкуються між собою з допомогою жестів, які творять особливу мову, де замість слів використовуються цілі поняття.